Evo se, sve mogući gospodine Bože, zahvaljujemo Ti najistinitoj, vječnoj, nepromjenjivoj objavi koja je zapisana i darovana po Tvom duhu svetomu nama danas. Molimo Te, gospodine, da sveto pismo, istinita riječ Tvoja, progovori u našim srcima. Molimo Te, da duh Tvoj sveti ju oživi. I molimo te, Gospode, da Tvoja riječ bude poticaj za naš duhovni i svakodnevni život. Daj nam, Gospodine, odlučnosti, predanosti, mudrosti i Tvog Svetoga Duha, da ju proučavamo i promišljamo. njezina načela živimo, potičemo i promičamo u našim obiteljima, na našim radnim mjestima, u našoj domovini. To se molimo po Kristu Isusu gospodinu našemu, živoj utjelovljenoj riječi Tvojoj. Amen. Čitanje Svetoga pisma, zapisi iz poslanice Rimljanima, prvo poglavlje, od prvog do sedamnestog redka. Pavao sluga Isusa Krista, pozvan za apostola, izabran za evanđelje Božje, koje Bog unaprijed obećao preko svojih proroka u Svetim pismima, O svojemu sinu koji je po dijelu od Davidova roda, a određen da bude silan sin Boži, duhom svetosti po uskrsnuću od mrtvih, o Isusu Kristu gospodinu našemu. Preko njega primismo milost i apostolstvo da poslušnoj vjeri privodimo sve poganske narode na čast njegovu imenu. Među njima ste i vi, pozvanici Isusa Hrista svima koji su u Rimu, Božim ljubincima, svetima po pozivu, milost i mir od Boga, našega Oca i Gospodina Isusa Krista. Najprije zahvaljujem svojemu Bogu po Isusu Kristu za sve vas, što se vaša vjera razglasi po svemu svijetu. Svjedoh mi je Bog kojemu služim svojim duhom u propovjedanju evanđelja, njegova sina, da vas se spominjem bez prestanka moleći svakda u svojim molitvama, da bi mi napokon jednom pošlo za rukom doći k vama, ako je volja Božja. Jer vas želim vidjeti da vam udjelim nešto do duhovnog dara za vaše utvrđenje, to jest da se zajedno s vama obdarim zajedničkom vašom i mojom vjerom. Ali vam neću zatajiti, braćo, da sam mnogo puta namislio doći k vama, no bio sam do sada spriječen da i među vama steknem kakav plot, kao i među ostalim poganima. Dužnik sam grcima i barbarima, mudrima i neukima. Zato što se mene tiče, spreman sam i vama koji ste u Rimu propovjedati evanđelje. Jer ne stidim se evanđelja. Božja je sila na spasenje svakome koji vjeruje, najprije židovu pa grku. Doista u njemu se otkriva Božja pravda iz vjere u vjeru. Kao što je pisanu, pravednik živi od vjere. Amen. Temel današnjeg biblijskog navještaja zapis je iz Svetoga pisma, iz poslanice Rimljanima, prvo poglavlje od 1. do 17. redka, Međutim, pocijećam i na ovo prvo biblijsko čitanje koje smo imali iz knjige Otkrivenja 21. poglavlja od 1. do 22. poglavlja 7. redka. Ta dva biblijska čitanja uporište su za današnju temu, a tema današnje propovjedi nosi naslov Luterova ruža. Danas ćemo pojasniti koji je smisao i značenje tzv. Luterove ruže. Međutim, na samom početku potrebno je reći nekoliko bitnih rečenica. Prvo, podsjećam nas da u ovom vremenu promišljamo različite teme i progovaramo što u sklopu naših biblijskih proučavanja, a što tijekom nedjelnog bogoštovlja, o tomu što je to reformacija naučavala. Reformacija kao pokret duhovnosti, društvene pravednosti, donijela je mnoge pozitivne promjene. Mi želimo isticati, ponavljati, poučavati, prenositi sve ono što je utemeljeno na reformacijskom nauku, a nije u suprotnosti sa Svetim pismom i nije u suprotnosti sa kršćanskim naukom. Reformacija kao pokret nije bila savršena, Jer ne postoji, kako smo to već iše puta rekli, savršenstvo na ovoj zemlji. A ono što nije bilo dobro, to trebamo izbjegavati. Ono što je bilo dobro, trebamo naglašavati. Tako ćemo evo i mi danas progovoriti o smislu i značenju Luterove ruže. Tijekom moje propovid imat ćete priliku i vidjeti kako ona izgleda. Ja vam je upravo sada i pokazujem. I onda ćemo pojasniti koji je smisao Ove Luterove ruže. Prvo želimo reći zašto se ova Luterova ruža naziva tako i što je simbolika u njoj. Martin Luther, koji je bio jedan od velikih kršćanskih reformatora, osmislio je ovaj znak kako bi sa lakoćom prenio temeljne poruke Evanđelja i onoga što je on smatrao da je bitno za razumjeti Mi znamo iz povijesnog izvora da je on osmislio ovaj simbol 8. srpnja 1530. godine, odnosno tada je u svome pismu koje ga je pisao u Kobuškom dvorcu, objasnio smisaj i značenje ove Luterove ruže. Želim reći sljedeće, da mnogi evangelici s radošću pokazuju ovu ružu i ona je i simbol U mnogim evangeličkim crkvama, na mnogim tonjevima evangeličkih zajednica vidjećete ovu ružu. Mnogi evangelici će na reverima nositi ovu ružu, jer to kakti predstavlja znak luteranizma. Međutim, nažalost, kad počnemo razgovarati sa mnogima o njih, ne samo što ne razumiju smisao i značenje ove luterove ruže, nego... Sa žalošću to moramo istaknuti, mnogi su se onih osnovnih postulata evangeličkog nauka zapravo u praksi i odrekli. E sada, dobro je i poželjno i potrebno ponavljati i obnavljati svoje znanje, utvrđivati se u istinu, slijediti put Boži kako bi onda ne samo reda radi ili izvansko, izvanskosti radi bili ili se deklarirali za nešto što u svoje biti nismo. Dakle, evo, danas ćemo pojasniti Luterovu ružu. Ona vrlo dobro predstavlja temelje evanđelskog naučavanja. Prvo je osnovno što bi u ovoj Luterovoj ruži trebalo uočiti, to je ovaj crni križ. Na prvi pogled čini nam se da ovaj crni križ koji je smješten u sredini oko kojega je srce i ovo se ostalo o čemu ćemo ćemo malo kasnije govoriti je nekako ne primjer čemu crni križ za križna bi trebalo biti bijel ili možda zlata, ili ovako nešto a e sada svakako da ako gledamo povijesno Kristov križ je bio drveni križ imao je boju drveta dakle ovdje hoć to nekakva simbolika A što je zapravo u ovoj simbolici crnoga križa i kako je to sam reformator Martin Luther pojasnio? On je otprilike rekao ovo. Kristov križ usmrćuje našu griješnu narav. Križ crne boje smještenje u središte srca crvene boje, a simbolizira Krista raspetog za nas. Ako vjerujemo, biti ću spašen, kao što je to zapisano u Rimljanima poslanici desetog poglavlje, deseti redak. Crna boja, kaže dalje, podsjeća da križ usmrčuje našu tjelesnu narav, ali je u crvenom srcu, koje je prirodno boje, odnosno srce, da se tako izrazimo, crvene boje, ali tako zbog krvi, što poručuje da nas krist, kristov križ oživljava. I onda tu imamo onaj jedan biblijski citat iz Poslanice Rimljanima, koji smo upravo danas i čitali, Prvo poglavlje 17. redak. Dakle, smisao ovog crnoga križa je zapravo da nas pocijeća na Kristovu muku. Na ono što je Krist učinio za nas i za naše spasenje. I zapravo u središtu našeg srca bi trebao biti križ Kristov. Svakako da ovo treba uzeti u simboličkom značenju. Jer reformatori su odbacili sve oblike štovanja materijalnih prikaza, drveća, kostiju mrtvih ljudi ili ovako nešto. To je sve izbačeno ili to nije utemeljeno na Isusovom nauku. Prema tomu ovo govorimo u simboličkom značenju. Dakle, na križu na Golgoti, prije 2000 godina, dogodio se jedan veliki, veličanstveni događaj. Bog je dopustio raspeće svojega sina, Isusa Krista, kako bi upravo na tom križu pobjedio smrt, džavla i zapravo ponudio čovjeku novi život. Vidite, iz ovog temeljnog počela vidimo koji je smisao reformacijskog naučavanja onoga evangeličkog smjera. A to je taj poziv na istinsko obraćenje. Zbog toga moramo reći da mnogi koji će se deklarirati kao vjernici ovoga pravca, a odbacuju ove temeljne istine, a mnogi to čine, zapravo ne slijede izvorni evangelički nauk. Crveno srce, evo kao što vidimo, ovaj križ se nalazi u crvenom srcu, zapravo je središte naše ljudske naravi. Ono što je zanimljivo i bitno za istaknuti, pozivom Boga da se obratimo, da se okrenemo njemu, I živimo s njim. Bog nas zapravo želi duhovno obnoviti. Međutim, ta duhovna obnova ne znači da se sve u nama mijenja. Ona potpuna preobrazba, da se tako izrazimo, će nastupiti jednog dana kad Kris ponovo dođe, nakon uskrsnuća. Ali kad govorimo o našoj duhovnoj obnovi u današnjem vremenu, koja je zapravo bit evanđelskog naučavanja, je u tomu da mi ostajemo po naravi griješnici ali svoju griješnu narav nastojimo mijenjati dakle oni ljudi koji dođu u crku a nikada se ne promijene ili nastave živjeti griješnim životom kako su živjeli prije istinskog obraćenja zapravo nisu vjernici možda imaju izvanski oblik religioznosti ali njihovo u njihovom srcu nije Kristov križ oni imaju živo srce ali nije oživljeno nije duhovno preporođeno. Dakle, evanđelski nauk nas upravo potiče na tu duhovnu obnovu. Mi se ne možemo sami obnoviti, Bog nas obnavlja, ali onog trenutka kad nas Bog pozove sebi, onda nas i potiče da radimo na svojoj duhovnoj obnovi. Da odvajamo vrijeme za njega, da se molimo, da čitamo riječ Božju, da budemo djelom kongregacije. iako smo takovi vjernici, onda možemo ispravno duhovno rasti. Dakle, ovdje u biti vidimo vrlo dobru ravnotežu između duhovnosti i stvarnosti života. Dakle, Bog nas mijenja, duhovno i pomalo, potiče nas na promjenu, ali nas ne potiče na fanatizam ili nekakvu nepovezanost sa životom općenito. Treći znak koji se pojavljuje u Luterovoj ruži, to je ova Bijela ruža. Inače, ona ima pet latica. U nekim izvedbama ponekad ćete pronaći pet sola reformacije o kojima smo govorili prošli puta. Međutim, izvorno tu zapravo nije bilo tih pet sola reformacija, ali kako ima pet latica, može se to isto lijepo i na takav način prikazati. Inače, pet sola reformacije, samo da to pojasnimo, za razliku od Luterove ruže, nisu nastale od Lutera ili od reformatora, nego one nekako proizilaze, iz... ili nekog posebnog reformatora, nego one proizilaze iz reformacijskog nauka. Pa je to tako, recimo, definirano kroz pjet tih osnovnih krilatica reformacije o kojima smo prošli puta govorili. Dakle, bijela ruža zapravo simbolizira vjeru koja daje radost, utjehu i mir. Dakle, vjera je zapravo toliko bitna komponenta našeg života, Da ukoliko kao vjernici u vjeri i kroz vjeru ne pronalazimo radost, utjehu i mir, onda nismo shvatili najvažnije iz hršćanskog nauka. Vrlo je bitno u vjeri pronalaziti mir, radost i nadu za svoj život. Ono što mene ponekad e, zaboli je to kad ljudi koji su pod navodnicima vjernici, ovaj, ili su možda u nekoj kršćanskoj tradiciji odrastali, ne pronalaze svoj mir u Kristu, nego u različitim drugim religijama, ideologijama, sustavima, ili ne znam već čemu. To su zapravo lažne utjehe. I tu se ne može dobiti stvarni mir. Ova bijela ruža nas podsjeća da samo u vjeri Ne bilo kako u ovoj vjeri, svi ljudi vjeruju u nešto. Ovdje naglašamo vjeri u Boga, u Krista, po snazi Duha Svetoga. U takovoj vjeri pronalazimo svoj smisao, svoju snagu i svoje vodstvo za život. Takova vjera nam daje radost, utjehu i mir. Četvrto što u ovoj Luterovoj ruži možemo uočiti i staknuti je plava boja odnosno on je tako opisivao kao nebesku plavu boju i s kojim je zapravo želio istaknuti važnost um, vječnog života. Dakle, svi mi se rađamo kao tjelesni ljudi i živimo ovaj život kako ga živimo. Međutim, naša konačna destinacija nije grob, kako mnoge misle. Tamo će završiti naše smrtno-zemaljsko tijelo, ali i naša... Konačna stanica to je vječni život, nebeski život, onaj koji započinje danas, a produbljava se nakon naše smrti. Da, mi vjerujemo u vječni život. Da, mi vjerujemo u nebeski život, onaj koji se nastavlja naš, nakon našeg života. Vjerujemo da nije kraj, našega života sa našom smrću. I upravo zbog toga što imamo tu nadu u nebeski život, trebamo tako živjeti već danas. Kršćani su ljudi nade. Kršćani su ljudi vjere. Kršćani su ljudi vječnoga života. Okončanjem našeg sadašnjeg života nastavlja se naše putovanje k Bogu. Svi oni koji vjeruju u Krista Isusa kao svoga gospodina, spasitelja i odkupitelja, trebali bi biti puni sreće, puni radosti i pune nade. Znamo da u životu imamo puno izazova, mnogo problema i to je jednostavno sastavnica života, ali baš u tome nam ova plava boja želi dati poruku o tomu kako nas čeka nebeska radost kod Boga. I ona nas zapravo sada direktno dovodi do ovog što sam sad rekao. To je taj peti dio ove Luterove ruže, zlatni obruč. On je dakle simbol nebeske radosti. On nam govori o nebeskoj, neprolaznoj i ogromnoj radosti koju imamo u Bogu. Dakle, ta nebeska radost je u biti darovana nama, koju vjerujemo Krista za svoga gospodina. Darovana nam je zbog toga da već sada, u ovom sadašnjem životu, imamo nadu i imamo zadovoljstvo i da u Kristu pronalazimo svoj smisao. Mnogi ljudi pronalaze smisao u preljubu, u bludu, u mijenjanju životnih partnera ili partnerica, što je teška poganština, u poslu, u ideologijama, U raznoraznim prolaznostima. I to misle da je radost. To nije radost. To su ovisnosti tjelesne koje nas zapravo odlače od Boga. I onda kad nastupe veliki problem ljudi se pitaju zakaj. Pa zakaj, eto kak si delal tak ti jeste sad. Zato nas ova Luterova ruža vrlo dobro podsjeća na ono što imamo u Kristu. Zašto smo Kristovi. Što trebamo činiti. Da bi imali sretan i blagosloven život. Neka bi nam ovaj simbol koji možete, nakon bogoštovlja uzeti, jer ih imamo dovoljno napravljenih, neka bi nam ovaj simbol sa njegovim pravim smislom i pravim značenjem bio stalno u našim srcima i u našim mislima. Amen.